Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin amma ba'an ma'ashiral mustami'in uh, muslimin para pendengar rahimakumullah ini adalah sesi yang ketujuh dari pembahasan kitab fiqh tarbiya abnai wa ta'ifatun minaswa'ihil atibba fikih tentang pendidikan atau bimbingan kepada anak-anak dan penjelasan sebagian nasihat dari para dokter karya Syekh Mustafa Al-Andawi hafizahullahu taala. Di sesi yang lalu, sesi yang keenam kita telah membahas bahwa e, tentang satu pembahasan bahwa para nabi dan rasul sekalipun tidak memiliki hidayah taufiq. Ya, kita sudah paham dua jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayatul dalalah wal yaitu hidayah hanya sekedar untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang ini dimiliki oleh kita selaku manusia dan orang-orang yang menginginkan orang lain supaya mendapatkan hidayah Allah tapi dimiliki oleh para nabi para rasul ya orang-orang saleh para ulama yang berdakwah di jalan Allah untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada orang lain ya ini hidayah pertama dan yang kedua hidayah taufik ini adalah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja ya dan hidayah taufik artinya bahwa di seseorang diberikan hidayah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluknya bahkan para nabi dan rasul sekalipun dan ini sudah kita bahas pada sesi sebelumnya ya bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya yang beliau cintai Abu Thalib yang sangat membela beliau ketika beliau berdakwah sampai menjadi diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul sampai berkenaan dengan masalah ini Allah turunkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun yaitu maksudnya hidayah itu taufik Tapi, Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang Allah kehendaki, ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah atau taufiq kepada putranya. Betapapun dia mengajak putranya untuk bersama dia, untuk sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan putranya menolak dan membangkang ayahnya, dan membangkang seruannya, ya. Demikian pula, ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah kepada ayahnya namun tidak digubris oleh ayahnya bahkan diusir oleh ayahnya ya dan bahkan dengan ucapan yang sangat lembut dari Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan panggilan ya abati ya abati ya abati sampai tiga kali dalam surat Maryam ya ayat 42 sampai 45 namun ini tidak membuat ayahnya mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula ya Uh, sebaliknya yaitu nabi Yusuf alaihi salatu wasalam bisa kita bayangkan nabi Yusuf justru, justru sebaliknya tanpa mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari siapapun dari orang tuanya dari saudara-saudaranya tidak ada dia hidup yakni sudah diusir sejak kecil bahkan dibuang ke dalam sumur yang begitu dalam dan dipungut oleh <coughs> keluarga kerajaan dibeli tanpa hidayah tanpa hidayatud dalalati wal irshad maksudnya tapi yang memberikan itu taufik adalah Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul demikian pula nabi Musa alaihi salatu wassalam tanpa pendidikan dari keluarganya bahkan dia dari bayi dari kecil sudah dipelihara oleh keluarga Firaun keluarga yang sangat membangkang Allah ya keluarga yang sangat dikenal suka membunuh namun beliau justru tumbuh berkembang menjadi seorang nabi dan rasul Di tengah dipngknah keluarga seperti itu tentu yang memberikan hidayah semua ini adalah hidayah dan taufik ini adalah Allah Subhanahu wa taala yaitu yang kita bahas di sesi yang lalu adapun di sesi yang sekarang kita akan bahas adalah subjudul yang diberikan oleh penulis yaitu doa Allah Subhanahu wa taala bi salahi bahwa hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh maka Anda Wahai muslim, wahai ayah, wahai ibu, apabila Anda sudah mengetahui dan meyakini bahwasanya yang memberikan hidayah, hidayatut taufik hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka sudah selayaknya dan seharusnya kita ya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar kita diberikan keturunan yang saleh. Dan kalau kita sudah diberikan keturunan yang saleh, berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki keturunan kita, Allah menjadikan keturunan kita semuanya keturunan yang saleh dan menjaga mereka dari setan, jin maupun manusia. Ya, dan inilah yakni contoh sebagian doa yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan di dalam uh, Al-Qur'an. Doa-doa orang-orang yang salih. baik itu doa-doa hamba-hamba Allah yang saleh secara umum ataupun doa para nabi dan rasul. Setara khusus kita bisa lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74 Ibadurrahman hamba-hamba Allah yang saleh ini berdoa kepada Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah Rabb kami berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata ayun yaitu yang bisa membahagiakan menyenangkan menyejukkan hati kami falipur hati kami wa ja'alna lil muttaqina imama jaddanjadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa juga sebagaimana dalam surat Maryam ayat 14 dan 6 berdoa kepada Allah fa habli min ladunka waliya ya Allah berikanlah darimu dari sisimu untukku seorang putra yarithuni wa yarithu min aali yaqub yang akan mewarisi diriku dan sebagian keluarga Yaqub yang mewarisi pekerjaannya sebagai seorang yakni nabi waj'alhu rabbirradhiya dan jadikanlah dia anak yang diridhai ya Allah demikian pula doa beliau dalam surat ali imran ayat 38 ya nabi zakaria berdoa rabbihabli mil ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a ya Allah karuniakanlah anugerahkanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang thayyibah yang baik yang saleh sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat al-Baqarah ayat 128 beliau pun berdoa kepada Allah padahal tentunya doa para nabi dan rasul ya dikabulkan dan tentunya nabi dan rasul insyaallah orang-orang arah yang saleh tapi tetap para kita berdoa kepada Allah ya untuk memberikan contoh kepada kita semua umatnya Nabi Ibrahim berdoa Rabbana waj'alna muslimain ilaaka wa min dzurriyatina ummatan muslimatan lak ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri ya kami maksudnya adalah beliau Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu Namik kan pula Nabi Abraham berdoa dalam surat As-Saffat ayat 100, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah berikan aku anak yang tergolong orang-orang yang saleh, ya. Dan beliau juga berdoa dalam surat Ibrahim sendiri ayat 40, "Rabbi ja'alni muqimass salati wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan demikian pula keturunanku. Ya Allah, kabulkanlah doa ini. amilau juga berdoa wasnubni wabaniya an na'budal asnam ya jauhkanlah aku dan keturunanku anak-anakku dari menyembah berhala ya demikian pula doa orang yang sudah mencapai 40 tahun ya sebagaimana dalam surat al-ahqaf ayat yang ke-15 di situ Orang tersebut berdoa, "Allahumma a'inni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih durriyati, inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin." Ya, orang itu berdoa, "Ya Allah, ya Rabbku, ya tunjukilah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Kau ridai." Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri ya. Jadi perbanyaklah doa wahai hamba Allah, ya Abdullah wahai hamba Allah, wahai orang yang hendakiki kebaikan untuk dirinya dan keluarganya dan keturunannya. Wahai orang yang ingin keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga orang-orang yang saleh, maka perbanyak perbanyaklah berdoa kepada Allah. agar Allah pun berikan kebaikan karunia kesalehan kepada kita semua yang berdoa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk sesi ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin.